Там перед ганком великого будинку колишнього графського палацу купчились люди, а на ганку стояв без шапки з папером в руці оглядний, одгодований, чорнявий, сильно рум'яний чоловік років сорока з блискучими очима і червоними губами. Максим Ковтон і його товариші підійшли зовсім близько до ганку. «Оце наш голова Радгоспу», – прошепотів йому на вухо дядько з круглою бородою – «Він щонеділі нам говорить пропаганду. Колись говорили попи, а тепер комуністи». Максим Ковтон з цікавістю підступив ще ближче і став так, що йому було чути навіть хрипке дихання голови. Голова помітив новоприбулих і трохи довше зупинив погляд розумних гарних очей на незнайомій постаті Степана. «Так от, товариші!» Раптом аж закричав він, Немов давши сили для нових слухачів, американські капіталісти не хочуть миру. Вони хочуть спіймати нас пролетарське отечество у своїй дірявій сіті, та не спіймають. Соєтська власть під руководством нашого батька всіх народів, генералізмуса Сталіна, буде добре пильнувати. Вони насилають нам своїх шпіонів, своїх кос... ком... Ком... комсополітів І хочуть нас комсополіти Це значить, вроді як їхні комсомольці, політичні, значить комсомольці, комсополіти Степан Петрович от такої несподіваної інтерпретації космополітизму не міг стримати легкої посмішки, яку, правда, зараз же похопився прикусити. Але голова Радгоспу вхопив його своїм блискучим оком, і Степан побачив, як кров кинулась у лице начальникові, як очі враз звузились, стали злі хижі, губи стислі. Він хотів говорити далі, але, видно, від злості забув і від того ще дужче розлютився. Степан Петрович згадав, що сміх є найболючіша образа для людей примітивної ментальності. Голова радгоспу раптом звернувся просто до нього і гостро спитав: Ти хто такий? Я? перепитав Степан Петрович, щоб виграти час і приготувати свій сердечний усміх. Еге ж, ж ти. Хто такий? Я робочий Максим Ковтун. Прийшов роботи прохати у вашої милості. З милим уклоном, сказав Ковтун, і навів на начальника своєї одверті щирі хлопчачі очі. Якої роботи? А що ти вмієш? Я знаю мотор і можу бути за тракториста. Свідоцтво маєш? Де робив до цього? Чого роботу покинув? А, Летун, Летун. Покажи документи. Максим Ковтун хаплив, поклав клунок біля ніг і поліз лівою рукою у праву внутрішню кишеню піджака. Очі всього зібрання пильно стежили за його рухами. Ковтун витяг свій потертий шкуратяний портфельчик, розгорнув його і швидко почав мацати в ньому пальцями. Там не було нічого, ні свідоцтва, ні паспорта, ні нотаток, ні грошей, нічого. Усе зникло до найменшого папірця. Він ще раз і ще раз цілком по-дурному пошукав пальцями у портфелі, Потім підвів очі на голову Радгоспу і щиро зляканим голосом сказав «Все украли. Документи, гроші, все. Ого, о такові!» Не здивувавшись, здивувався голова. «А хто ж то такі нехороші люди, що вкрали? Я не знаю хто. Я думаю, що це ті два хлопці, що купались разом з нами». Як ви гадаєте, і Максим Ковтун озирнувся до своїх недавніх співтрапезників на березі ставка, але вони дивним дивом уже зникли, і він побачив тільки потилицю дядька з кучерявою бородою, що тисся крізь натовп. А коло голови радгоспу стояв один з хлопців, які пили його горілку. І щось тихо казав начальни. Той хитав головою і весь час зиркав на Максима Ковтуна. А, нарешті сказав він. Ну, так я й знав. Я зразу побачив, що воно за пташка.